А Донай ехат. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь. Ми з вами вивчаємо одиницю складну, складену, верніше. Ми часто її перетворюємо на складну і ускладнюємо. Але яке велике благословіння, яка тайна, коли двоє стають люди. Я думаю, я завжди кажу, після спасіння цей дар, дар шлюбу, він, мабуть, є найдорожчим і най... най... най... найтаємнішим, і в той же час е... найприємнішим, якщо ми його будуємо по Слову Господу. Благословенне ім'я нашого Господа. Щоб... Давайте будемо працювати, щоб нам е... сьогодні покрити ще одну дуже важливу. Складну одиницю, складену одиницю, яку ми також складемо. Ми з вами говорили, що перше ми знайомимося з Ехадом, це в особі нашого Бога, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І ми з вами говорили про те, що син, для того, щоб був порядок в божестві, син дивиться те, що робить Отець, і виконує те, що йому каже Отець. Нас, на жаль, не хватило часу, але коли ми подивилися всі, всі а, питання, в яких а, Ісус виконує справу, ми бачимо, що в усьому, що він бачить, от, що робить отець, він робить. Але каже, знову ж таки, що отець не судить нікого, а бідави суд в руки сина. Для чого? Для того, щоб всі шанували сина, так як шанують отця. Благословенний ім'я Господи. Тому сьогодні ми шануємо, як отця, так і шина, сина. Ні син перевищує отця в шані, ні. Отець, сина так, як шануємо отця сьогодні, ми шануємо сина. Коли, знаєте, коли дивилися на Христа, і коли Він казав, що весь суд Господь передав, передав в Його руки, то євреї захвилювалися, тому що... Три ключі, які по єврейському мисленню мав тільки Бог. Це ключ дощу, бо тільки Бог мій відкрити небо, щоб послати дощ. Це ключ черева жінки, утроби жінки, бо тільки Бог мій дозволити, щоб жінка е, завагітніла. І ключ життя, воскресіння. Тому коли Христос сказав, щоб отець передав Йому все в руки, то євреї зразу ж таки захвиливалися, бо він брав на себе прерогативу ту, яку мав тільки отець. На жаль, не має в нас часу більше про це говорити, я знову ж таки вас заохочую, щоб ви дослідили цю тему, особливо в Євангелії від Івана, щоб ми зрозуміли. І коли Господь каже, наш Господь Ісус каже, що я сам по собі нічого не роблю, а тільки те, що бачу оце, що він робить, і тільки те, що чую, що він мені каже, і виконую в точності те, що бачу, що робить отець, цей порядок ехаду, цей порядок єдинства або одиниці ніяким чином не принижує особи сина не робить його меншим. Тому що той, хто бачить, що робить отець і робить те саме в точності, повинен бути таким самим Богом, як і отець, таким самим сильним, як і отець, таким самим могутнім, як і отець. Тому, коли кажуть, що син менший отця, ми з вами знаємо, що шана, сана, си, шана сина є тою ж самою шаною, що яку має Отець. Другий хат, про який ми дуже коротенько згадали, ми читали пер перше Солонян, п'ятий розділ, де каже, що хай сам Господь освятить вас, ваш хат, вашу цілісність, дух, душа і тіло, щоб ми були представлені цілою одиницею перед нашим Господом, без плями, без бруду, щоб ми були чистими, святими для Господа. Вчора ввечері ми говорили про хат, про одиницю, яка є, яку називаємо, шлюбом, що чоловік залишить отця, залишить матір свою і приліпиться да, бак, приліпиться, не приліпиться тільки а, душею, не приліпиться тільки тілом, як ми часто думаємо, а ус, своєю всією особою і двох стають. Одним, так. вони погоджуються, повинні, щоб стався айтар, вони повинні йти, як казав Амострий три, хіба двоє зможуть йти, якщо не погодяться. Тому дуже важливо, і ми читаємо, ехлезіаст каже, що нитка, яка скручена втроє, і це правда, це є Бог і, і чоловік, і жінка, але це також є сплетення чоловіка-жінки, як духовно, так душевно, так і тілесно, для того, щоб була одна складена одиниця. Сьогодні ми з вами поговоримо про надзвичайно важливий ехат, про надзвичайно важливу складену одиницю, яку ми знайдемо в Євангелії від Івана, 17 розділ, 22-23 вірш, прочитаємо. В цьому, цьому 17 розділі. Якщо ви хочете пізнати серце Сина, серце Ісуса у відношенні до нас, я вас заохочую, щоб ви добре дослідили цей розділ. Ми читаємо в цьому розділі, що Господь готується уже до смерті на Христі. Це його розмова з Отцем. І ми бачимо, що в цій розмові Він не просить про силу Господа, ми з вами перед випробуваннями просимо силу, правда? Він не просить про. Знаєте, взагалі людина, коли готується відійти від цього світу, якщо людина здорова і, і розумна, скажімо так, мислить правильно, то що вона робить в останні хвилини свого життя? Вона говорить про найважливіше. Там, де треба просити прощення, просить прощення. Там не треба щось наставити своїх дітей, наставляє своїх дітей. Ми бачимо, що патріархи віри, оці віри в Старому Заповіті в останні хвилини благословляли своїх дітей. Батьки, дуже важливо, щоб ви не тільки в останні хвилини, а кожен день, щоб ви благословляли своїх дітей. І тут ми бачимо, що наш Господь молиться про те, що Він вважає найважливішим в ті хвилини. Він складає звіт Отсу за те, що Він виконав справу. Ми бачимо це як Господа Ісуса, потім Павло. В своєму останньому написаному листі, в другому Тимофію, він казав, я завершив свою справу, добіг. Так само тут Господь каже, отець, я виконав справу, за якою ти мене послав. І тут Він говорить, решту практично розмови з Отцем Він присвячує нам з вами. Дивіться, з 23 вірша віршах каже «А ту славу, що дав ти мені, я їм передав. що ехад були, як ти і я є ехад». Бачите? Щоб ми єдине були, щоб вони єдине були, говорячи про учнів. Хто з вас учнів Суса Христа? Ну, славу всі не йде. Слава усі, це дуже загальне, за яким ми ховаємося. Хто з вас учні Ісуса Христа? Я. Yeah. О, це вже точніше. Я. Отже, каже, щоб всі ми були, щоб ми були одне, щоб я був частиною Гехаду тіла учнів Ісуса Христа. І каже, яка ця повинна бути єдність, як єдине і ми. І далі він пояснює, дивіться. Я у них, Христос в нас. Це таємниця, яку пояснює апостол Павло, каже, а, Христос – ця таємниця, яка була від віків захована. Христос – вас. І Христос сказав, що Я і Отець прийдемо до вас і домівку вас створимо. Тому Господь, Слово говорить, що нами є храмом, Божим храмом Святого Духа, тому наше життя повинне бути життя храму. Життя святе, життя, в якому проявляється Бог, проявляється як для нас, так і через нас, в якому святиться ім'я Господнє в якому робиться переміна тимчасового на вічне, тому що е, Господь створив нас для вічності. І каже, як я у них, а ти у мені, щоб були досконалі в, ехаді, в одно. Бачите? І щоб пізнав світ, що послав мене ти і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Хай буде благословенне нашого Отця. Дивіться, каже, що отець полюбив нас з вами так, як полюбив свого сина. Так як отець і син є одним, це є нашою з вами основою. Щоб ми були одними. Дуже часто ми можемо сказати або подумати, ой, цей брат щось мені не подобається. Ну, якийсь він, не такий, або ця сестра якась, ну, чого вона, хай вона учить ходила. Так, ми часто нам, хтось нас, ем, ну, заставляє відчувати себе незручно в якійсь мірі. Часто це тому, що ми себе в цій годині бачимо. Проявлення наших недоліків часто ми в цій людині бачимо. Але, ви знаєте, ми не повинні подобатися одному. Ми повинні любити людину. І в цьому є різниця. Любов – це прийняття людини такою, як вона є. З усіма її недоліками. А Господь нас міняє у співпраці з нашою особистою волією. Каже Слово Господнє, як ти будеш любити Бога, якого ти не бачиш, якщо ти не здатний любити брата, якого ти бачиш. Дуже часто Господь, я думаю, спеціально посилає нам таких братів і сестер, щоб ми працювали над тим, щоб ми вчилися любити по справжньому Щоб ми чуть-чуть пережили ту безумовну любов Господа. І каже, щоб ми були одне як отець і син є одне. Коли я вчилася в Едмонтоні в біблійному коледжі, мій професор а, предмету експозиційної проповіді, доктор Феллер а, його звати, а, його двоє дітей були зі мною в групі, син і дочка. І в нього взагалі троє дітей, і він, він нам розповідав, казав, коли мої діти були підлітками, вони завжди дуже сильно свалилися, знаєте, як підлітки. І каже, ну ніяк їх не можна було помирити, все не так. І каже, я одного разу їм сказав, якщо ви не здатні любити один одного, тому що ви між собою брат і сестра, любіть один одного, тому що ви маєте одного батька. Служіть один одному, тому що ви маєте... Одного батька. прощайте ну, один одного, тому що ви є однією сім'єю. Тому каже, як явний хати в мені, щоб ми, вони були досконалі в одному. Нас з вами об'єднує і створює з нас ехад або цілісність, таке слово, як відносини. Якщо немає відносин у нас особистих, у мене, з оцем, тоді мої відносини з тобою не зможуть побудуватися. Тому що я маю характер, не дай Бог. Ти маєш характер, що... Ух, і тоді ми замість того, щоб ми були одним, ми будемо йти як два, вибачте, часом як от, знаєте, барани на мості позустрічаються, ловко. Така наша природа. Але тому що... Ми маємо, я маю особисті відносини з Отцем, і ти маєш особисті відносини з Отцем до святий. Через ці відносини нам дає нове серце. Проходить чудо, проходить щось надприроднє, коли наше кам'яне, егоїстичне серце міняється серцем плутяни. І це серце стає здатним приймати когось у свій простір, і служити комусь, іншому, навіть тому, кого, можливо, в світі ти не хотів би привітати. Тому каже, щоб ми були одне. Для чого, для чого каже Він, дивіться, тут Христос навіть пояснює причину, і ці причини дуже важливі. Для коли ми з вами удосконалюємося, або є досконалими в любові Божій, ми даємо свідчення світові. Взагалі, Господь сказав у цьому, люди, впізнай, що ви мої учні. По чому? Що ви маєте Пізнай, ми, Колись, що, що, що, що, що ви маєте любов між собою. Що ви єдині в любові. Каже, дивіться, він тут каже, щоб світ пізнав. Що має світ пізнати через наші відносини? Через ехар, який яким Господь хоче, щоб ми були. Через нашу єдність. Перше. Що послав мене ти. Коли ми з вами єдині в любові, коли у нас є, знаєте, який хат проявляється, ми казали? Миром. Коли наше зібрання, як тіло Господнє, наповнене миром Божим, тоді, коли світ на нас дивиться, він задумається. Тоді справді Христос – це посланець від Бога. Розумієте, про що я? Що ми не просто інша релігія, яка створилася, що ми є віра, яка була від початку. Ми, ми керовані Богом, який був вчора, сьогодні той самий. Ми є спасенні тим посланцем, тим помазаником Божим, нашим Господом і Суспільством Христом. Якщо ми проповідуємо Христа, але живемо не в єдності, яке свідчення ми даємо світу, що ми є просто якимось клубом у інтересах, які зійшли і пішли. Тому він каже, щоб пізнав, щоб вони були досконалі в одно, щоб ми були єдністю. І тоді ж це, через цю єдність відпізнає, що Христос – це посланих Божий для справи спасіння. І друге, що їх полюбив ти, як мене полюбив два, свідчення важливих дає наше зібрання, якщо воно є ехатом якщо воно є одиницею, якщо ми є одним в Ісусі Христі. Те, що Христос – це посланник Отця, і друге, що Отець нас любить, як любить Ісуса Христа. Ця любов Божа дає нам відчуття прийняття. Тому, коли ти приходиш в зібрання і переживаєш, цю любов Божу переживаєш з цілення і відновлення, і стаєш, пам'ятаєте, ми вчора говорили, цілісною особою, тоді ти не будеш вампіром, який шукає, щоб пожерти остальних, аби вижити. Але ти будеш цілісною особою, яка приносить цілісність, яка збагачує тіло Христове, не розділяє, не пожирає, а збагачує в єдності, в любові і в повноті Христовій. Це робить любов Господня. Тоді ми стаємо, коли ми знаємо, що, ми, що Господь нас полюбив, тоді через нас Бог являє свою любов іншим. В пасторському служінні або взагалі служінні дуже часто... Приходиться переживати і практикувати таку любов. Тому що дуже часто знаєте, знаходяться такі брати і сестри з добрими побудженнями, які приходять, знаєш, що про тебе казав такий-то і такий-то. І тобі таке скажуть, що ти думаєш, ого, я і сам про себе такого не знав. Але знаєте, як людині тобі часто і може заболіти, тому що ти не зроблений ще заліза. Але та любов, яку Господь тобі вилив в серце, вона є достатньою. І ти розумієш, що тобі нікому нічого не треба доказувати. Ти є той, хто є у благодаті Божій. І тоді твої руки не опускаються, щоб обіймати ту людину, яка на тебе сказала, образила. Часто навіть його перехадила. Тому... Любов Божа є основою тим, що склеює наш, наші відносини нас таких різних, нас таких, які були далекі колись, а стали близькі в Ісусі Христі. Коли, каже, Син Оці, е, Отець в сині перепрошую і син. В нас. Оцей Син в нас. Як в мені живе Ісус Христос, і в тобі живе той же Ісус Христос, тоді всі ми об'єднані Духом Божим в одне тіло. Тому що той є той самий Бог, який живе в кожному із нас. Перше, Тесалонян, Дванадцятий розділ, фесолонікійцям російським, що щось читає. Каже, бо всі ми одним духом охрещені в тіло. Одне. Скільки тіла? Одне. Тіло Ісуса Христа. Чи то юдеї, чи гелини, чи раби, чи то вільні. Всі ми напоєні духом одним. Дивіться, нас такі різних Господь зібрав. Охрестив слово охрестив, це значить, з, занурив в один дух. Ось ми всі з вами, якщо ми в Ісусі Христі, якщо ми покаялися насправді, покликали ім'я Господнє, тоді ми є занурені в Дух Святий як частина Його тіла. І цей Дух Святий. Таємничу, таємничу творить одне тіло. каже Павло, я це таємниця, я говорю це про Христа і про це. Ми з вами є через те членами великої Божої таємниці, яка називається його тілом. Ми всі одним духом похрещені в тіло одне. І потім каже, всі ми напоїні, Одним духом. Коли Господь казав, прийдіть до мене і пийте всі спрагнені. Коли ти спрагнений по Богові, приходиш до Нього і тебе напоює або задовольняє. Коли людина задоволена, і Павло казав, яке то велике надбання бути благочистивим і, Яким? і задоволеним. Є люди, яких, яких нічим, я часто у нас в церкві сміюся, прийдуть, як кондиціонер включений холодно, не включений жарко. Я кажу, так що ми зробимо, половину включимо, половину виключимо. Завжди ми, ми завжди знайдемо, на що робити, завжди нам щось не подобається. Але як приємно бути з людиною, яка завжди задоволена, яка ні на що не, ржав, не жаліється. Е, якось був такий брат, який завжди казав, слава Богу за все. І завжди знаходив причину славити Бога. І ось е, прийшов, е, якось він йшов із зібрання, і почавити дуже великий дощ. І він намок так, що не залишилося нитки сухої на ньому. І заходить в церкву, і люди дивляться, що ж він зараз каже? А він заходить і каже, слава Богу, що не кожен день йде такий довг. <рес> Знаєте, приємно бути з вдячними людьми. Вчора ми з вами говорили про вдячний дух, пам'ятаєте? Ми говорили про три аспекти поєднання, Є що таке сповнюватися духом. Ми говорили про дух уклоніння, дух вдячності і дух покори, який нас об'єднує в, в одне тіло. З нашим чоловіком. Тому всі ми духом в тіло одне. Тепер наша справа – це співпрацювати з цим духом. От як ми можемо продовжувати, бути членами тіла Господнього? Це продовжувати, співпрацювати. Він нас привів в тіло. Тепер нам треба працювати, ми вчора говорили, на це тіло. Виконувати нашу... Функції в цьому тілі. Я зрозуміло говорю, так? Да. Так. Якщо я щось не зрозуміла, будь ласка, піднімайте руку, ми, ми обов'язково зупинимось на тому. Дуже часто, і я знаю, що пастор зі мною згодиться, дуже часто приходиться е шукати людям, давати стимул, щоб вони приймали участь в праці церкви і постійно приходить от якось треба стимулювати. Може те, може те її застимулює, може за те. Дивіться, що каже Посупа. Я навчилася для себе особисто, і ви знаєте, що служити Господу це не завжди хороший настрій за яким ти йдеш, час це вимагає дисципліни. Навіть тоді, коли ти хочеш нічого не робити, ти знаєш, що твоє життя залежить від того, чи ти будеш ходити з Богом чи ні, тому на даний момент, чи ти його відчуваєш чи не відчуваєш, ми каже слово Боже, ми не відчуттями ходимо, а ми ходимо чим? Вірою. Вірою. Вірою. І дивіться, від чого повинна бути залежати наша віра? Сім другий розділ. Я вчора згадувала це місце писання. Але з першого вірша каже: "Отож, коли є в Христі, яка, як ваш каже переглас, яка, перший вірш, який розділ, другий розділ, заохота. заохота, якщо, отож, коли є в Христі, якась заохота, і це слово, заохота, це грецьке слово параклесіс, яке означає, стимул, яке, яке означає заохочення, причина, а, загубила слово українською, порада, якщо, іншими словами, каже, якщо для вас Христос, сам Христос є достатньою заохотою, тоді робіть так. І зараз подивлюся. Дивіться, ми часто шукаємо різні причини, чому нам треба щось робити. Але єдина причина, по якій ми повинні бути, де ми є, це хто? Христос. Ісус Христос. І, знаєте, ми можемо в церквах робити дуже багато програм. І робимо, і, слава Богу, що ми робимо. Але Насправді, той, хто нас спасає — це Ісус. Тому є люди, поки є програми в церквах, вони приходять. Колись ми в Україні дуже сильно пережили, коли прийшла «Свобода» і почала приходити гуманітарка. Хтось з вас був свідком того, як наповнилися церкви? Хтось бачить з вас? Я була свідком того, як церкви почали, поки давалася гуманітарка, церкви наповнювались. Пересталася гуманітарка, практично майже всі, ті, що прийшли за гуманітаркою, перестали приходити. Розумієте, про що я говорю? Ми говоримо про захоту, про стимул. Чому ми приходимо в зібрання? Можуть бути багато причин. Але єдина причина, яка зробить нас членом тіла, не членом тільки місцевого зібрання, а членом тіла Христового, це те, що зробив наш Господь Ісус Христос. Саме завдяки Його праці, яку, як значення якої відкриває нам Дух Святий, ми народжуємося згори і стаємо членом цієї великої таємниці Церкви Христової. І тоді я казала, одна сестра, ви робіть що хочете, а з церкви мене і бульдозером не відбудете. Була... А Давид його казав, по-іншому, вилеженні ті, що посаджені в Домі Господньому. Наскільки ти посаджений в Домі Господньому, наскільки ти пускаєш коріння в Домі Господньому, залежить від того, наскільки ти для... для тебе Христос Є заохотливі. Розумієте, про що? Амінь? Амінь? Добре, тоді каже, коли я в Христі, яка заохота? Далі каже, коли я, яка потіха любові. І слово потіха любові, це означає, якщо любов Божа тебе переконує. Ви знаєте, якщо любов Божа тебе не переконує, бути в Його тілі, бути в Його справі, тоді пастор хоч на голову стане і будь, або буде тобі танцювати далі ніч, щоб тебе тримати, нічого не вийде. Переконання приходить від, від любові Божого. Далі каже, коли є яка спільнота духа, і це слово, яке ми вчора згадували, грецьке слово Койнонія, пам'ятаєте, ми говорили, що це бути бізнес-партнером і це дружити. Якщо ти маєш спільність з Духом Святим, якщо ти маєш спільність з його серцем, тоді ти з будеш частиною цієї великої таємниці, яку будує Господь. Яка, яка називається його церквою. Далі каже, коли є яке серце, там у серпне, і в оригіналі це називається, якщо є яке а, почуття всередині твоїх внутрішніх. Зналь, євреї вірили, що, що людина любить з, з внутріштів. І це такий єврейський вираз, коли говориться про почуття, які виходять з глибини людини, не просто поверхові почуття. Тому що поверхові почуття треба постійно тримати чимось поверхній. Там подарочок, там е, заохочення, там е, ще щось. А десь, якщо на тебе Ну, хтось не так подивився, ти вже кажеш, ну, вже, мабуть, я, вже, мабуть мені тут місця немає. Е, наші зв'язки, ми зараз будемо далі дивитися, наскільки час нам дозволить з тілом Господнім, брати і сестри, будуються, е, не повинні будуватися не на зовнішньому, а на, той, на глибині праці Господньої в нашому серці. І ви знаєте, ну, справа така, що чим глибше проникає любов Божа, тим нам часто більше болить, тому що треба вичистити все те накопичене, треба вимити. Так? Господь нас простив, каже, Він нас прощає і очищає. Прощення – це імідія. Хвилину, коли ти по справжньому каєшся, Господь тебе прощає і звільняє від покари за дріг. А от очищення від всякої неправди, це процес по мірі того, наскільки в тебе проникає правда. Розумієте? Коли правда Божа або закон Божий, і Слово Боже проникає в твоє серце, воно починає заміщати всяку неправду правдою. І часом це боляче, тому що треба багато інфекцій забрати, треба багато нечистоти вишкрипти, треба вимити, треба нас, щоб ми послу простили, щоб, ми, щоб, щоб образи простили, щоб гіркоту всяку, всякі корінчики повитягнували. І часто це боляче. Але коли приходить правда, вона робить нас вільними. Бо тих, кого син звільнює, будуть вільними, вільними у правді, благословений ім'я нашого Господа. Тому коли ми говоримо про цю любов, це в оригіналі написано любов з глибока така любов. І далі ще нам каже, є яка милість. І милість це милість основана на тому що коли ми даємо, ми отримуємо те, що нам ми не заслужуємо, і даємо те, що не заслужуємо. До речі, єврейські поняття милість і благодать, вони є практично синонімами. І якщо це все є, якщо ви його все побачили, починаєте розуміти, то дивіться, яка наша відповідь повинна бути. Якщо для нас те, що зробив Христос, є достатнім, для нашого спасіння відновлення, тоді ми не будемо чекати, що хтось нам це зробить, бо вже все зроблено в Ісусі Христі. Подивіться, яка наша буде відповідь. Каже Павло, то допомніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду й один розум. Або одним словом ми скажемо, щоб ви були... І хат, щоб ви були одними. В чому? Щоб ми мали ту саму любов. Яку це ту саму любов? Щоб ми любили, тому що Бог полюбив нас першим. Щоб ми не, не ну ми, ми можемо повагу завоювувати, заслужити повагу треба. А любов. Так як Він полюбив нас, ми стаємо здатним любити один одного. Одну згоду, в чому наша згода, брати і сестри? Де, де ми зна... В чому ми повинні? Де наша common ground? Де ми знаходимося у цю, цю погодження? В угу. вірі, але у звідки йде наша віра? Ісусі so І Слова Божо! Коли я думаю по-своєму, а ти думаєш по-своєму, і ми думаємо, що ми, має, що ми обох праві, де нам треба провірити свої, своє, свою думку? У Слову Божому. Бо насправді те, що я думаю, воно має цінність, ну, скажімо, арахісну. Арахісну одно. Ну що ж, з ну, того, що, що я думаю? Якщо моя особиста думка, на, на, на, слово Господнє каже, що ми повинні мати розум чи. Христа. Що значить мати розум Христа? Думати Словом Боже. Вчитися римлянам, 12 розділ, перший, другий вірші, каже, перемінюйте своє мислення. Перемінюйте, як ви думаєте. Якщо ти, як дружина, наприклад, думала, що ти повинна чоловіка постійно вчити, Якщо ти його не навчиш, то хто його навчить, То що каже Слово Господнє? Дружини коріться? І ти починаєш перемінюватися? Ти починаєш вчитися думати по-іншому? Якщо, якщо ти думав, що е, треба пастора навчити, як пастор повинен вести церкву, то Слово Господнє як каже? Що Бог поставив пастора для чого? Для збудування церкви, якщо Бог хотів би, щоб ти був пастором, то Він би кого поставив? Тебе, так чи ні? Давайте будемо реалістами. Тому, ми, якщо тебе Бог покликав, Він тобі дасть колись можливість а, подувати, починати і видувати справу Господу. Знаєте, ми всі так розумні бути спостерігач, спостерігачами. І казати, у мене є брат, якого я дуже сильно люблю, мій старший брат. Він, ну як би сказати, він віруючий, але він не посвятив себе Господу. Я різниця, знаєте, між віруючим і вірним. Віруючий, вірить, а вірний слухається і робить все, що каже Господь. Ну а Він не приймає одне хрещення, тому що він знає: ну, от в нас так сім'ї навчили батьки з дитинства, що якщо ти щось обіцяє то ти вумири, але зроби. І ось так ну, ми, ми його прийняли, в фір. Якщо ми приводимо водному крещенню обіцяли Богу служити доброю совістю, ну от що ти хочеш, але, але мусиш, ну вже от так, навіть нам допомогло, як нас батьки виховали. І він знає, що якщо він, мусить, якщо він буде обіцяти, вже йому не останеться, ну він собі залишає таке місце, знаєте, і скей. Від віри. От коли так, то я ві віруючий, а от щоб мені ще можна було трошки відійти в скейпний такий, то, то я не буду. Але він вже, а мій молодший брат є пастором, і от мій старший брат, як начне наставляти свого молодшого брата, як треба пастирувати церкву, то це треба тільки послухати і побачити, як він йому. І хто то ти повинен так зробити, а там ти повинен так зробити. Ну, іноді добре прислухатись до чужої думки з боку. Я не, не про те говорю. Але коли людина не посвячена Богу, вона ну, звідки вона знає? І не покликана. І звідки вона знає, як збудовувати? Розумієте, про що я, братий сестри? Тому пильнуйте себе, щоб бути посвяченими. І Господь посвяче тоді тебе покличе. Якщо ти будеш посвячений, то Господь тебе покличе і скаже, де твоє місце, і в чому ти повинен а, бути, служити Йому. Можливо, питання до цього моменту немає. Все зрозуміло? Все, добре, йдемо далі тоді. То каже, щоб думали, в одне, щоб ми були а, в одній любові, щоб ми були в одному дусі. Це означає, що ми повинні бути зосереджені на одній цілі, щоб ми поважали один одного, або в іншому місці каже, щоб ми ставили інтереси іншого перед своїх інтереси. Взагалі, це така думка для світу повністю абсурдна. Це думка, те, що апостол каже, Павло каже, піклуйтеся більше про інше більше, ніж про себе. І це взагалі думка, над якою світ буде сміятися, брати і сестри. Але коли ми хочемо вбути частиною тіла Господнього, то ми повинні мати ті самі почуття, що в Ісусі Христі. Амінь? Амінь. Ми повинні пильнувати про Боже. Якщо ти є тіє, якщо ти є Божий, то про чиє ти повинен пільнувати? Про Боже. А ми так часто стараємося всіма силами, ніби бути Божим, але зберегти свою територію недоторкану. Вчора ми трошки говорили про це. Або позицію «Моя хата з краю, я нічого не знаю». Дуже... Повинні ми бути, брати сестри, будьте обережні з такою індиві... Вчора говорили про індивідуалізм, про релігію індивідуалізму. Справжня віра – це сімейний досвід. Віра. Господь від початку, від початку він створив ехат. Тому що його особиста природа – це ехат. Три. Три. Отець і Дух Святий, і один Бог. І воно як працює? Дивіться. Послухайте цю думку дуже уважно. Христос постійно каже, що я роблю те, що робить Отець. Або що Отець мені каже. І ніколи не сказано, що Отець робить те, що каже Йому Син. Або що Він бачить, що Син робить. Чуєте? І син менший від Отця. Просто вихання повинен бути що? Порядок. Для того, щоб була єдність, повинен бути порядок, і кожен повинен виконувати свої відповідальність. Це не значить, що сидіться, син ніколи не відчув себе приниженим від того, що він робив те, що він що робив отець. Ніколи він не відчув ні приниженої гідності. Ніколи він не сказав, що бідний, я от мушу робити те, що ба. Ні. Ми читали вчора. Так як отець любить сина, син любить отця. І за цією любові він робить те, що є природою Божою. Це ехат. Це єдність, це ця складна одиниця. Тому, коли дружина кориться своєму чоловіку, це ніяким чином її не принижує. Просто це працює на ехат, на цю складну одиницю. Коли ти в церкві коришся в Слову Божому, яке проповідує або яким, а, яким тебе наставляє пастор в тій чи, певні, чи в іншій ситуації, це тебе не принижує, тому що саме на Слові Божому ми є об'єднані в тіло Христове це є наша, це є наша common ground, це те, що нас, через що Дух Святий нас хрестить в одне тіло. Тому ніяким чином це тебе не принижує, ні твою гідність. Ні твою особу ні не забирає в тебе твою вільну волю, тому що ти добровільно бажаєш бути членом цієї великої таємниці, яка називається тілом Господній. Амінь? Амінь? Який великий привілей, брати і сестри. І каже третій вірш, продовжуємо Хурдіана, не робіть нічого під супом або з Ви знаєте, ми всі можемо чимось похвалитися в своєму житті. В когось є щось краще, кось когось є одні таланти, в інших – інші. В когось є, може, трошки більше манєтку, когось менше. В хтось покликаний бути пастором, хтось покликаний – служити на Богі. І чи є щось більше, а щось менше в цьому. Якщо ми є членами того самого тіла, то насправді нам немає чим хвалитися. Одні конями хваляться, другі колесницями, а ми хвалимося ім'ям нашого Господа. Тому що все, що ми маємо, брати і сестри, воно пройде, воно зів'яне, воно як... як його моль з'їсть, ржа з'їсть, але той, хто робить помію волю, волю Господню, перебуватиме вічно. Благословений наш Господь. Тому каже, не робіть нічого ні підступом, тобто з хитрістю, не робіть шванливістю, з хвастовством, от я. Дозвольте, якщо ви помічаєте в собі гордість, дозвольте, просто проговоріть про, про це з Господом. І знаєте, у Бога є методи, як працювати з гордістю. Я пам'ятаю коли як я приїхала тільки в Мексику у 2014 році, і, може, взагалі не знала іспанської. Один раз чула іспанську мову, коли мій чоловік говорив з батьками по телефону після весілля. І ось я приїхала в Нову країну, Мені буквально… Буквально, Господь мене помістив, та, як як я вийшла заміж у 30 років то у мені я вже була в служінні певний час, то була е, багато про себе думала, скажімо так, що я багато досягнула, мене поважали як вчителя, я була профе... е, вчителем у Львізі Богословській семінарі, викладачем богослов'я і грецької. І ми запрошували на конференції, я вже думала, що я стільки досягла в цьому житті, що Ну, не кожному так, не кожен такий розумний, як я, скажімо так. І ось я приїжджаю в Мексику, без, крім того, що е, на, на той ще час всі авіалінії дозволяли два чемодани по 32 кілограми. Я ж собі складаю свої два чемодани по 32 кілограми. Потім виявляється, що лінія, якою я летіла, дозволяє один чемодан 20 кілограмів. Це тоді була прямий рейс з Амстердама в Канкун, називався, Мартін Ер, який співпрацював з КЛМ. Я випадку в шоці. Їду в нову країну, починати своє сімейне життя із одним чемоданом. І тоді, я тоді з Люісом своїм говорила по, по чату, кажу, ти наш кажу, їду з одним чемоданом, нічого не можу привезти. І він тоді так мені каже, «Саме головне, щоб ти приїхала, щоб ти була тут». І ви знаєте, так часто ми думаємо, що наші чимодани щось варті, що вони зроблять нас щасливішими. Насправді, знаєте, як в каже, «Сину, сину, дай мені твоє серце». Це те, що Господь шукає в нас. Дай мені твоє серце. Щоб не було так, що коли, знаєте, казав Господь, ось і тут люди, які сповідують своїми ростами, а серце їм далеко від мене. Сину, віддай мені твоє серце. І тоді, коли я приїхала в Мексику, і Мексика – це країна третього світу, багато хто думає, що Мексика – Має такий економічний статус, як Сполучені Штати або Канада. Насправді, Мексика це дуже бідна країна третього світу. Я приїхала і... і нема в нас нічого. Був стіл деск, де комп'ютер стояв, ми самі чоловік, графік, дизайнер, і ліжко, і все більше нічого не було. Я мусила залишити всю свою гордість. В Україні гордість, те, що я думала, що надбала Там, холодильник. Навіть в Україні взагалі дуже тяжко було купити, я дуже багато працювала. Працювала в семінарі, на вихідних перекладачем. Куди тільки могла скрізь це? Я думала, от я вже збудовуюся, своє життя. Каже, слава Боже, наївний ти чоловік не знаєш, що ти збираєш. Вчора я говорила, ти не знаєш, що на ньому спати буде. На, на твоєму ліжку, чи хто буде залишиться без нічого. І для того, щоб вивчити мову, я пішла працювати в туристичну агенцію. І, знаєте, був там е відділ такий, «Вентас Європа», продажа в Європу, російсько російськомовні працювали. Там було двоє людей, і мене третю взяли. І все, що я робила, це робила інбойси, копії, і факси відсилали. Я пам'ятаю, як зараз йду я, мені менеджер каже, Валя, йди, зроби копії. я йду з листками, і кажу, от, кажу, добре, що ти магістр богослов'я, добре, що ти там маєш стільки років в добре, що ти там знаєш скільки мов, ти йди, і роби копії. Знаєте, ця гордість, і так, тебе хоче вирватися, і благодать Божа, Дух Святий, який працює в тобі для того, щоб звільнити тебе для щоб прославити Отець. Каже Ісус: "В тому прославиться Отець, коли їй принесете багато плоду, не просто плод, а багато плоду. І для того, щоб нам стати плідними для Господа, каже: відмовляйтеся від себе, якщо хтось не відмовиться від себе, той не може бути моїм учнем. Якщо ти не поставиш свої інтереси на другий план, якщо ти не навчишся служити безвозмєзно на цій землі, тоді ти не можеш бути учнем Ісуса Христа. Він бувши в Божій потопі, каже п'ятий вірш. Ага, четвертий, перепрошую. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Це йде проти всіх людських тенденцій. Ми в Филиппіанах, другий розділ. Проти всіх тенденцій природних людини. Але, брати і сестри, в цьому є воля Господня. І як ти не крути? Для, для твого випадку не буде, ви, не буде виключення. Хочеш бути Божим, піклуйся про Боже і чини по Божому. Вчора пам'ятаєте ілюстрацію, яку я вам давала з маяком? Маяк не буде вирівнюватись на тебе. Вирівнюй своє життя у слово Господнє. П'ятий вірш, нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват, бути побутвши боговірівним, але він що зробив? Умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставшим подібним до людини і подобою ставши, як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті кресної. Учням. Господь каже, будьте, думайте, як Христос. Якщо того, що Він зробив для вас, є досить для вас, значить, думайте і чиніть так, як Христос. Як перше. Він залишив свою, свою позицію слави, залишив Божу Божий, Боже сяйку слави і став звичайною людиною. На нього дивилися. В ньому не було нічого особливого, я описує, каже, навіть не було привабливості фізичної в ньому. Нічого в ньому не було в людини особливого, та? він не перестав бути Богом, але він покрив свою славу людським тілом, людською природою. І потім він був згідний померти заради інших. Йому то не потрібно особисто. Знаєте, є таке сьогодні вчення, яке не є біблійним, які кажуть, от Бог, Богові, Бог є любов, і Богові потрібно було когось любити, і Він назвав історію. по фавор. Близь. Бог, отець любить сина, син любить отця, у Богові є досконала любов, і Він не потребує нічого, Абсолютно нічого. Але ми є виявленням Його волі. Не Його потреби, бо Бога потреби немає. Але Він ми є виявленням Його волі. Розумієте різницю? Yeah. Тому, як добре, що коли нас люблять добровільно, знаєте, молодь каже, я Його так кохаю, що не можу жити без нього. Питання в тому, що вирішити любити щоб змогти жити з ним. Бачите разу різницю? Виявлення волі. Тому, коли ми в тілі Господньому, ми також вирішуємо. І Христос е казав, що немає більшої любові, якщо хтось положить життя своє за кого? За ближнього свого, за брата свого, за друга свого. Перше Івана так само каже, 3,16, «Ми з того пізнали любов, що душу свою Він поклав за нас». І, то, і тепер ми, якщо ми хочемо бути членами Його тіла, то ми мусимо класти свою душу за праців наші. Що це значить? Стати рученим Ісуса Христа, кинути свої інтереси в сторону і пильнувати інтереси. Божий, а Божий інтерес. Знаєте, покладає, в чому? Щоб ти виконував справу як особистого спасіння, так і ніс Слово Боже тим, хто його не знає. І і навчіть усі народи. Ми робимо собі таке уютне гніздечко, брати і сестри. От я спасенний і мені більше нічого не треба. Я спасенний. Та й добре. Но, але відповідальністю церкви є не тільки отримати особисте спасіння, від Бог покликав нас робити учнів з усіх народів. А для цього ти повинен бути повністю інтегрейдив, повністю... А, яке це українське слово може дати? Я um, люблю Тиснути, повністю е, от, приклеєним так, до тіла Господнього, прив'язаним Прив до тіла Господнього. Так як Господь добровільно себе понизив, ми читаємо 9 вірш, «Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я». Ми знаємо іншу людину, яка себе повищила, іншу особу, верніше, людину-особу, яка себе повищила. Люцифер каже, зійду на трону Всевишнього, Бог його понесив. Христос прийняв форму раба, став подібним рабові, і Господь його повищив. І те саме Він очікує від нас, брати і сестри, щоб ми служили Божим інтересам, як в цьому тілі, так і через це тіло для світу, роблячих учнями. Тіло — це не є випадок. Це є тіло Господнє, церква, є результатом співпраці з Духом Божим і результатом послуху інструкціям голови тіна. Ми не можемо бути одиницею, якщо ми не слухаємося, голови, якою є Ісус Христос. Наш час уже майже закінчується, що а, швиденько подивимось колосянам, другий розділ, 18 і 19 -й вірш, 19-й особливо, але давайте прочитаємо. 18. -й. «Нехай вас не зводить ніхто yeah. удаваною покорою та службою ангела, вдаючись до того, чого не бачив». І тут дивіться, що каже, «нерозважно надимаючись своїм тілесним розумом». От коли ми багато думаємо, що ми багато знаємо, і ми хочемо поступати так, як я думаю, як я знаю, а не тримаючись голови, від якої все тіло суглобами і зв'язями з'єднане і зміцнене росте з ростом Божий. Дуже важливо. Дивіться, коли ми приходимо зібрання і стаємо людиною такою, знаєте, своєю тілесним рот, я знаю, що має бути так і так, або має бути так і так, і ми все знаємо, а від нас не дочекаєшся ні вірності. Коли брати і сестри мені цього року я дався, як приємно, що у вас є нові люди. Це значить, що старші членів церкви повинні вже служити молодшим, повинні пильнувати, повинні допомагати, повинні. Знаєте, я бачу, тут у вас є сім'ї в яких є багато дітей, і як приємно дивитись, коли старші пикуються і пильнують молодші. Батьки наставили, так вони роблять. А як часто буває, що приходять нові члени церкви, вони ростуть швидше, ніж ті, хто вже руками сидить і плоду не має. Брати і сестри, ми повинні рости і служити тілові. Тому що якщо тіло росте з ростом Божим, а ти не є зв'язаний і зміцнений з цим тілом, знаєте, що прийде час? Ти відсохнеш. Це факт. Ти образишся, ти а, скажі, мене, мене вже тут не потребують, ти знайдеш тисячі причин, як ти відсохнеш. Іван Геннів, Івана, 15 розділ. Ми читаємо дуже добре про виноградну лозу і про гілки, які відсихають, які не приносять плоду. Кожного разу, коли а, ти вирішуєш свої... Знаєте, е, кожен день ми вирішуємо, які сьогодні в нас будуть пріоритети. Чому я буду служити сьогодні, в моєму часі? моїх фінансах. Я вчора говорила вранці. Знаєте, як ми узнаємо, де наш скарб? Урахуйте, куди йдуть ваші гроші і ваш час. Чи вони йдуть в ресторани просто, чи вони йдуть е, на тряпки, ви бачите мене, чи вони йдуть на просто те, що, що сьогодні є, вже сьогодні немає, чи ви викладаєте свій час і свої гроші у вічність. У нас а, така практика є в церкві, ну, не хвалючись, похвалююсь. <хи> Коли ми робимо якусь подію, наприклад, зараз у нас готується, ми готуємо а, конференцію для одиноких людей. І наш, наші люди, вони так кажуть, я запрошую на цю конференцію 5 чоловік, і я оплачую їх каву. Робимо каву і тортик. Каже, зі мною буде 5 чоловік, і я їх оплачую. І я думаю, вау, Господи. Людина прийде послухати Слово Боже. Як вона відповість на це слово, це вже її запитання. Але дивіться, пріоритет на що ставиться. Або... Якась інша подія, наприклад, мені є, є такі люди в церкві, які кажуть, мені треба 5 біблій, бо я бачу, що в церкві є нові люди, і в них немає за що купити біблію. У нас е, один браток, і він часом по 10 біблій е, таких купляє, в нього постійно він каже, що тут їх треба тримати, бо я, я побачив, він бачив людей. Мексика є дуже бідна країна, не кожен може купити собі білдію. Дивіться, наш скарб визначається, куди направлені наші очі, що ми бачимо, що ми шукаємо, чи ми думаємо, що хтось нам послужив тільки, чи ми вже є настільки зв'язані, з'єднані і зміцнені з тілом Господнім, що ми хочемо просто бути джерелом благословіння, і росту, Божого росту для тіла. Тому що, знаєте, що тіло буде рости з тобою, чи без тебе. Тому що тіло – це Господнє. Чи тіло? Господнє. І чи ти будеш активним, чи ти будеш пасивним, воно буде рости. Але питання в тому, питання в тому що коли прийде той день, що ти почуєш від Господа? Чи ти почуєш? Добре зроблений, мій добрий і вірний рак. Відь радість, в радість, Господи, Господире, або пам'ят Твого. Можна багато говорити, брати і сестри, але я сьогодні Словом Божем кидаю вам ви. Хто із вас в церкві вже більше двох років? Піднім ідіть. Слава Господу! Сьогодні ваш час служити тим, Хто в церкві, ну, і хто в церкві прийшов протягом останнього року? Підніміть. Подивіться. Пошукайте. Як ви можете послужити? Шукайте, насправді, шукайте Боже серце. І підійдіть до пастора. Пастор, може, в нас є така сім'я, яку її хочу благословити. Ви знаєте, о, треба, щоб ми, як члени тіла Христового, не були зосереджені на тому, щоб... Накопичити. Знаєте, є така хвороба тих, хто накопичує сміття в хаті, знаєте? Ми часто... Mm -hmm. ми часто так подібне думаємо. Бо ми часто так подібне думаємо. і мені ще, і іще, і ще, і ще. Давайте станемо думати, як Христос роздав, розтучив. Я не кажу про те, щоб ви жили в бідноті, не про те мова. Я кажу про те, де ваш, ваш скраб. Де ваші пріоритети. Де ваше серце там буде ваше серце. Давайте встанемо. Встанемо, закриємо очі і в ці молитві. Я не знаю, яку, цвінь, яку дію викликало в твоєму серці це слово, що б то не було. Просто скажи, Господи, якщо ти маєш бажання стати учнем, то легко підняти руку, сказати, я учені. Але Господь каже, якщо ти не відкинеш себе не візьмеш на себе відповідальність і не підеш за мною, ти не можеш бути моїм мощним. Сьогодні є той день, коли ти можеш прийняти рішення насправді стати учнем Ісуса Христа. Сказати ось я, Господин, благословений ти, Господин.